Сім. Генерал Боцфорд, який при першій нашій зустрічі в ту пору, коли база складалася з двох халуп і 24 могил, був лише повним майором, зустрів нас в ошатній кімнаті для нарад. Він міряв кімнату кроками в дальньому кінці приміщення перед великою голографічною оперативною мапою. – Знаєте, – сказав він занадто голосно і перейшов на більш товариський тон, – знаєте, ми ж могли розкидати вас по іншим ударним групам і відправити назад знову. Акт призову еліти змінено. П'ять років суб'єктивного часу, а не два. До того ж, я не бачу причин, за якими декому з вас не лишитися б. Ще пару років, і складні відсотки зроблять вас незалежно багатими на все життя. Звісно, ви понесли серйозні втрати. Але цього не уникнути, ви ж бо були першими. Тепер справи йдуть дещо простіше. Бойові костюми вдосконалено, про турянську тактику відомо більше, наша зброя більш ефективна. Немає чого боятися. Він вмостився на початку столу, і, не дивлячись ні на кого, вів далі. «Мої власні спогади про бойові дії застаріли на півстоліття. Мене особисто це надихає і підтримує. Я, певно, дещо від вас відрізняюся». «Або, – подумав я, – маєш дуже вибіркову пам'ять». «То менше з тим, є для вас альтернативна пропозиція, яка виключає безпосередню участь у бойових діях. Маємо величезний дефіцит кваліфікованих інструкторів. Якщо ви пристанете, сили підвищать кожного лейтенанта». Це може бути Земля, Місяць при подвійній ставці, Харон при Патрійній чи тут, при більшій ставці. До того ж, прямо зараз приймати рішення немає потреби. Всі ви забезпечені безкоштовною подорожчю на Землю. Заздрю щиро, бо не був вдома 15 років і, певне, ніколи не повернусь туди. А от ви можете спробувати побути штатськими знову. Якщо не сподобається, просто загляньте до будь-якої установи СООН і вийдете звідти вже офіцерами. Призначення за вашим вибором. «Дехто з вас посміхається. Я думаю, так. Вирішувати вам. Просто земля вже не те місце, з якого ви відлетіли». Він дістав з Туніки невелику картку і глянув на неї посміхаючись. «Більшість з вас має десь 400 тисяч доларів платні відсотків. Але земля вже давно стоїть на фундаменті війни, і, звісно, громадяни землі мають підтримувати війну. Ваші доходи підпадають під ставку податку на доходи 92%. 32 тисячі вам має стати років на три, якщо будете заощаджувати». Врешті-решт вам доведеться шукати роботу, а це єдине заняття, для якого ви спеціально треновані, бо інших робіт не так вже й багато. Населення планети біля 9 мільярдів, з яких 5-6 мільярдів є безробітними. До того ж, майте на увазі, що ваші друзі і кохані, яких ви лишили два роки тому, наразі на 21 рік старші за вас. Багато ваших родичів пішли у вирій. Є думка, що Земля здасться вам досить одиноким світом. Щоб надати вам більше відомостей щодо гідної планети, я передам вас капітану Сірі, який щойно повернувся з землі. Капітане! Дякую, генерале. Було схоже, що з його шкірою і обличчям щось не так. А потім я зрозумів, що він користується пудрою і губною помадою. Його нігті були гладенькі і білі, мов, мигдалене. Навіть не знаю, з чого почати. Він посмактав верхню губу і глянув на нас, скривившись. Все так змінилося, відколи я був хлопчиком. Мені 23, тож я ще під стіл пішки ходив, коли ви панство відлетіли на алев. Аби почати, я запитаю себе таке – скільки з вас є гомосексуалами? Нікого. Це мене насправді не здивувало. Я, звісно, є. І десь приблизно третина населення Європи і Америки також. Більшість урядів заохочує гомосексуальність, ООН займає нейтральну позицію, віддаючи це на розсуд конкретних країн. Вони заохочують, бо це найнадійніший метод контролю народжуваності. Мені це здалося правдоподібним. Наш армійський метод контролю за народжуваністю був досить-таки захищеним від дурнів. Всі чоловіки здали зразок сперми в Кріобанк і потім зробили вагзактомію. Як вже зауважив генерал, населення планети наразі 9 мільярдів. Воно більше, ніж подвоїлося, відколи вас призвано. Десь дві третини цих людей зі школи відразу потрапляють на соціал. До речі про школи. Скільки років навчання вам було відведено урядом свого часу? Він дивився на мене, тому я відповів. 14. Тепер 18. – кивнув капітан. – Навіть більше, якщо не складете екзамени. А закон вимагає здати екзамени перед тим, як вас буде обрано для будь-якої роботи або класу 1 соціалу. Будь-кому поза класом 1 життя видається зовсім не солодким, так? – Ховштаддер підняв руку. – Сер, 18 років у школі – це в кожній країні, так? Де ж вони стільки шкіл набрали? Ой, та більшість людей останні 5-6 років навчаються дистанційно з дому чи з центрів спільноти через голоекрани. ООН має 40 чи 50 інформаційних каналів, де завдання крутять 24 години на добу. Вам цим мізки завантажувати не потрібно. Якщо ви у війську, то вже наполовину розумніше. Він прибрав волосся з очей щирим жіночим жестом, при цьому трохи надувши губи. Дозвольте мені заради вас трохи заглибитись в історію. Я думаю, що найважливішою подією, яка сталася після вашого відльоту – це війна за пайку. Почалося все у 2007 році. Якось серйозно вхурделило по шесть сарани у Північній Америці, рисова іржа від Бірми до Південно-Китайського моря, червоний приплив по всьому західному узбережжу Південної Америки. Раптом просто усюди стало мало їжі. ООН втрутилася і почала займатися розподіленням раціонів. Кожен чоловік, жінка, дитина отримали талони, що дозволяють їм спожити певну кількість калорій на місяць. Якщо вони допускають перевитрати, то просто голодують до першого числа наступного місяця. Деякі нові люди, яких ми зустрічали після Алефу, використовували їм в вони, замість він, його, йому, коли мова йшла про колективну згадку. Я все міркував, чи стало це загальновживаним. Звісно, розвинувся чорний ринок, і скоро виникла величезна нерівність у кількості їжі, яку споживали люди різних страт. В Еквадорі група месників «Імпарсіаліс» стали систематично вбивати людей, що непогано харчувалися. Ідея була підхоплена дуже швидко, і вже за декілька місяців по всьому світові безоб'яви почалася повномасштабна класова війна. ООН вирішила повернути контроль десь за рік, коли населення зменшилося до 4 мільярдів. Рослини так-сяк відновилися, а криза продовольства минула. Раціонування лишили, але таким суворим воно вже ніколи не стало. До речі, генерал перевів ваші гроші в долари, лише для більшої ясності. Наразі світ знає лише одну валюту – калорії. Ваші 32 тисячі доларів стали 300 тисячами мільйонами калорій або 3 мільйонами кілокалорій. Після війни за запайку ООН підтримує вирощування харчів усюди, де це є практичним. Звісно, їжа, яка вирішена для себе, не раціонується. Це створіло відтік людей з міст до ООНівських фермерських резервацій, що допомогло полегшити деякі міські труднощі. Але вирощування харчів, схоже, заохотило до зростання родин, отже від початку заворушень населення збільшилось більш ніж удвічі. До того ж, у нас більше немає надлишку електрики, як і я пам'ятаю з дитинства. Її набагато менше, ніж ви пам'ятаєте. У світі лишилося набагато місць, де ви можете мати електроенергію день і ніч. Вони все ще кажуть, що це тимчасово, але схоже, що це затягнулося більш, ніж на 10 років. В такому тоні він говорив довго. Але, дідько, такі новини не стали сюрпризом. Більшість з них. Останні два роки ми, скоріш за все, найбільше часу і провели за обговоренням того, якою стала земля за ці роки. На жаль, більшість негативних речей, які ми прогнозували, справдилися, а позитивних – не дуже. Найгірше, як на мене, це те, що вони більшість парків нарізали на маленькі ферми. Якщо ви хочете знайти хоч трохи дикої природи, варто поїхати в місця непридатні для вирощування рослин. Він казав, що відносини між людьми, які обрали одностатеві відносини з тими, яких він називав племінними, я досить рівними, але я замислився. Особисто для мене прийняття ЛГБТ ніколи не було проблемою, але із такою навалою їх я теж ніколи не стикався. Відповідаючи на некоректне питання, він додав, що його пудра і помада не мають нічого спільного з його сексуальною орієнтацією. Це просто стильно. Для себе ж я вирішив, що буду анахронізмом і носитиму своє обличчя, як є. Думаю, певна зміна мови на останні два десятка років не мала би стати для мене сюрпризом. Мої батьки завжди казали про події ніштяк, про косяки маріювана і таке інше. Аби злітати на землю на ріверсарі, довелося чекати декілька тижнів, за які наш корабель розібрали на частини і зібрали знову. До того часу нас розмістили у затишних двомісних номерах і звільнили від усіх військових обов'язків. Більшість з нас проводили дні у бібліотеці, намагаючись догнати події 22-х літньої дивнини. Вечори ми проводили у дірявій мивсці, клубі для молодших офіцерів. Рядовим, звісно, не дозволялося там бувати, але з людьми, які мають дві бойові флуоресцентні нашивки, як правило, ніхто не сперечався. Здивувало мене те, що вони подавали в барі героїнові доріжки. Офіціант розповів, що вам дадуть компенсаторний укол, аби не виникла залежність. Я добряче налаштувався і спробував. Більше такого не повториться. Підмайор Стот лишився на Старгейті, де вони збирали нову ударну групу «Альфа». Решта завантажилась на аніверсар і приємно проводила час впродовж шестимісячної подорожі домів. Кортес не наполягав, щоб все військово було з великої літери «В», тож дорога була значно простішою, аніж повернення з «Є-4».